érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a civil rádióban, az FM 98 on Mányi Igéza vagyok, köszöntöm neket. Csizmozia Katalin a vendégem ma, Rogers Akadémiának a vezetője, angol-spanyol szakos tanár, és ennek nagy szerepe a Rogers Akadémia ebből a névből nem egészen pontosan tudjuk, hogy mi van, de itt tulajdonképpen a Rogers iskolákról és a Rogers féle módszerről lesz szó. És én úgy gondolom, itt egy pár perccel éppen azt kérdeztem, hogy, hogy ez a Rogers iskola ez olyan honnan ered. Úgyhogy kezdjük talán ezzel a kérdéssel, jó? Az utolsó uh -huh. előtti kérdésemmel, hogy hogy ugye Carl Rogers egy, egy pszichológus volt, egy, egy Hát, Amerikai pszichológus, Amerika, igen, 87-ben halt meg. 87-ben, akkor meg közel száz éves volt, Bizony. ugye? Hát 1902-ben született, hát, úgyhogy a 20. századot végig értem. És hát az ő filozófia, a pszichológiai munkássága az egy ilyen nagyon mély nyomot adott, egy humanisztikus pszichológia oldalán hogy egy kicsit, hogy hogy történt ez, hogy Magyarországon vannak egyáltalán Rogers-iskolák, vagy elindultak, és hogy ez olyan dolog, mint mondjuk a Waldorf, aminek van egy ilyen nemzetközi háttere. Nem, ebből a szempontból nem ilyen. Rogers azt mondta, hogy minden iskola olyan lesz, amilyen a résztvevők teszik és ő, ő maga, mint pszichológus, kezdte a pályafutását, és aztán rájött, hogy azok a, vagy hát ki művelte magában, hogy azok az értékek, amik egy terapeutát jó terapeutává tesznek, az a jó szülővé tesz egy szülőt, vagy jó tanárát tud tenni egy jó tanárt, és ebből nőtt ki a kliensközpontú pszichológia, illetve a, a Rogers gondolat, ami nem egy módszer, hanem inkább egy szemlélet, amire lehet építeni, akár iskolát is. Uh -huh. Ő maga írt egy ilyen könyvet, a tanulás szabadsága a 80-as években, ez ami szerintem is, ez megjelent magyarul is, több könyve megjelent magyarul, mm. még laikusoknak szóló, vagy laikusok által is olvasható még én is van, eh, is. szakembereknek szóló könyvek Igen. is, tehát uh -huh. nagyon izgalmas és érdekes módon ír uh -huh. egyébként, egy teljesen érthető, nem, nem kell a pszichológiában elmélyedni ahhoz, hogy kellemes olvasmány uh -huh. legyen. Ebben felvázolt egy iskola gondolatot, és Klein Sándor hívta őt Mag Magyarországra uh -huh. 1986-ban, és néhány, mondani. ő egy pszichológus matematika tanár, uh -huh. még mindig, uh -huh. tehát uh -huh. hogy. Tehát ő, van, igen, igen, abszolút, uh -huh. egy nagyon aktív uh -huh. Rogers-es személyiség, és néhány pszichológus kitanulta a gondolatot, vagy elkezdett uh -huh. tanulni a gondolatot. Ők pszichológusok voltak, és megmártóztak ebben a tréningformában, e, kiműveltek maguknak különböző indulási pontokat, és hát ez pont e, megegyezett ugye azzal a, a történelmi helyzettel, amikor az alternatív iskolák egyáltalán nem indulhattak, Jaj. tehát nem egy indult el ebből, a Gádor Anna alapította azt a Rogers iskolát, amely most is működik elemiként, iskolaként, uh -huh. és amelynek mi az akadémia mostani dolgozói a középiskolai részét csináltuk éveken keresztül, uh -huh. tehát 2004-ben érettségiztettünk először, így mindig egy évvel nagyobb lett az iskola, uh -huh. egy év folyamán nagyobb lett az iskola, és aztán 2012-ben léptünk ki a közoktatásból, és most mint egy alapítványi formában az, a, hát, nagyon, nagyon forradalmi dolgot csináltak én, nekem az az érzésem, ami egyébként egy, egy jó válasz arra is, hogy, hogy a a tanítás szabadságát hogyan lehet megőrizni, úgyhogy er erről mindenképpen kell beszélni, de egy picit uh, erről mm -hmm. és a módszeréről beszéljünk. Ez a kliens dolog, azt mondta, hogy, hogy ő vezette be, és valóban most egy csomó emberrel beszéltem, amit volt, szociális munkás, szociálterapeuta, van iskolapszichológus, barátom, és mindegyik kliens-kliens neki Mindegyik azt mondja, ha jól értem, akkor azt jelenti ez a kliens, hogy nem egy ilyen kvázi, hogy mondjam, egy, egy, egy ilyen szakértő, és egy megmondó ember, és, a, és a, a paciens kapcsolatáról van szó, hanem tulajdonképpen egy segítőről, aki nem, nem mondja meg a tutit, de rávezeti valamiképpen, vagy segíti a másikat. Hogy hogy van ez pontosan? Például gyerekeknél ez hogy működik? Igen, azt hiszem, hogy ez a lényege, mm. hogy egy, egy olyan emberi kapcsolatról van szó, ahol nem valaki tud valamit, amit a másik nem, hanem mondjuk a, a pszichológia területén elakadt emberek kérnek segítséget, vagy fordulnak valakihez, aki nem mondja meg, hogy, hogy hogy és mint csinálja, hanem vezeti vagy követi azon az úton, amit a kliens jár mert hogy az a meggyőződés van emögött, hogy meg tudja találni mindenki, aki elakadt az életében, saját maga azokat az erőket önmagában, amivel saját magát ki tudja húzni egy rossz helyzetből, és akkor ez egy fair emberi kapcsolaton alapszik. És ugyanezt csináljuk a gyerekekkel is, hogy próbáljuk, azért ez nem egy könnyű út, ezt próbáljuk mi is, hogy elhisszük, hogy ő megtalálja a saját bajai, a problémát, megtalálja a saját megoldásait az elakadásában, vagy a működésében egyáltalán, és abban, állunk mellette, hogy a saját megoldásait akkor hogyan, mint tehát némi tapasztalatot azért a pedagógia oldaláról hmm. oda teszünk, ha, ha ő megfogalmaz valamit, akkor mi meg tudjuk mondani, hogy ezt így, vagy amúgy érdemes elkezdeni, aztán meglátjuk mi lesz belőle. Mi érdekesen hangzik, mert ugye általában a, <kül> a tanításban ez is mindig van egy katedrán, egy tanár, és ülnek a padban a gyerekek ugye ez a, az általános képen, mi is ebben öttünk föl, és a tanár az tulajdonképpen egy bizonyos szanter szerint hát előad, előadja a dolgokat, és elmondja, esetleg feleltet, valami megoldat dolgokat, de amiről maga veszél, az sokkal inkább olyannak tűnik, minthogyha a lelkével foglalkozna. Mert mi, mik lehetnek ezek a megoldások, amikre mondjuk rávezeti, vagy hozzásegíti a, a tanárt, hisz mondjuk, ezt lehet, ezt mondjuk szakmai dolog is, ezt kicsit olyan nehezen tudom elképzelni, mondjuk maga angolt tanít, és akkor nem tudom, milyen a grammatikának az alkalmazásába is rá tud vezetni, vagy pedig egyfajta attitűdöt vagy hozzáállást tud segíteni, kialakulni, amivel például jobban fog tanulni, vagy képes befogadni, mert hát, ezt mit? Amit azzal, ha ő meg akar tanulni angolul, de az angol nyelvtant nem akarja megtanulni. Igen. És akkor persze a diákok, nem tudom hány százaléka belátja ezt, és azt mondja, hogy jó, van akkor ide azt a nyelvtan példát, és megcsinálja. Ez nagyon hatékony, akkor adom a nyelvtan példát, és megcsinálja. Ebben a részben úgy működik, mint egy anyag. Igen, abszolút. Uh -huh. És nagyon sok pillanatban így működünk. Uh -huh. Az én dolgom az, hogy a forrásokat biztosítsam, így, úgy, amúgy mondjuk az angol ezügyben nagyon könnyű, mert akárhogy lehet az angol nyelvtan megtanulni, annyi könyvet írtak már rá, hogy Igen. még, de hát legyen ott a polcon ilyen-olyan és amolyan Igen. megközelítés, ismerjem annyira a diákot, hogy neki melyik a legkönnyebb, Igen. vagy mivel, mivel milyen típusú módon szeret tanulni, és akkor nincs probléma csak a tinik nem ilyenek legtöbbször, hanem van nekik mindenféle lelki bajuk, meg elakadásuk, meg most nincs kedvemük, meg mm. mindenféle ilyen dolg, és az, azon is át kell őket valamilyen módon segíteni, hogy, hogy mégis oké, okay, hogy nincs kedved, mm. tehát akkor mit csinálunk azzal, mm. ha nincs kedve, attól még Haladni, haladni, te is szeretnél haladni, mm. tehát nem megakadni akarnak, hanem csinálni a dolgokat, és akkor itt jön ez, ez, a, ez a speciális egyéni figyelem. Mm. Most, tulajdonképpen engem mindig az is izgat, hogy, hogy ez majd a számunkra a milyen tanulságot hoz. Egy, egyrészt mondjuk az ember gondolatja, hogy naha, a gyerekemet vagy a vagy egy fiatal, egy, egy, egy fiatal szülőnek tudom azt mondani, hogy menjen egy ilyen iskolába, próbálja meg a gyerekét. Tehát az mondjuk, oké, ez mondjuk ez egy hasznos információ. De a másik pedig, hogy vajon mi tanulhatunk -e ebből valamit. Hát én, én azt gondolom, hogy igen, igen, vagy engem az izgat, hogy nap mint nap olyan helyzetbe kerülünk, ahol újra meg újra végig kell gondolni valamit, mm -hmm. hogy, hogy beszélek egy másik emberrel, mit veszek észre rajta. Tehát ez a na, napi tanulásnak mm -hmm. a, a, a folyamata. És, És ez az izgalmas benne. súlyponti kérdések, vagy, vagy ilyen, hogy mondjam, mondjuk az elmélet, ab, abban, hogy hogyan kell hozzáállni. Valakihez, aki... Igen, igen, igen. Uh -huh. Mondjuk a Rogers szemléletben. Hát az egyik nagyon fontos dolog az a figyelem. Uh -huh. Hát, hogy oda tudjak figyelni arra, amit ő mond, amit jelez, ami a, uh -huh. a szavai mögött van esetleg. A másik, hogy én magam ki tudjam jól fejezni, mindazt, azt, ami bennem van. Tehát az, az az oldala, hogy hitelesen kommunikáljak, hitelesen uh -huh. forduljak felé, vagy megtaláljam azokat a a fordulatokat, amivel nem csapom be, kifejezem önmagam, tehát, hogy, hogy tényleg partner legyek ebben a dologban. A bizalom... Most így a rogers értékeket hát, igen, igen. sorolgatom. Sorolgás a nyugodtan, mert ez magát, hogy, a... hogy közhelyes, de nekem azért ezek, ezek tanulnak. Ezek, ezek nagyon ne nehéz dolgok, nehéz tehát dolgok. hogy bizalommal fordulni valaki felé. Én például nem vagyok egy, egy kifejezetten, én egy introvertált valaki uh -huh. vagyok, és nekem nem olyan könnyű úgy első látásra bárkit nem befogadni, jó. De gyűröm magam azon, hogy, hogy ez megtörténjen, mert hogy tényleg az, azt viszont gondolom, hogy az emberek nagy része, vagy legnagyobb része, hogy majdnem mindenki érdemes erre a bizalomra, uh -huh. és nem mindegy, hogy én hogy fordulok uh -huh. első pillanatban uh -huh. valaki felé. Tehát ezek olyan, az, az empátia ugye az egyik ilyen érték a bizalom, a hitelesség, az odafordulás, aminek ne legyen feltétele, tehát ne, ne ordozzak magamban, vagy próbáljam leépíteni, ha, ha van bennem Igen. ilyen feltétel. Ezek mind olyan ö, egységek, amikkel napi, napi szinten Igen. kell dolgoznunk. De ezek tulajdonképpen olyan fajta tulajdonságok vagy. képességek, mert bizalommal lenni. Úgy tűnik valamiféle képesség, és akkor ezek szerint ez nem adottsága feltétlenül, hanem valamint el kell sajátítani, és akkor lesz egy ilyen képesség, hogy legalábbis én így értelmezem, amit hát ö, tulajdonképpen a, a köznapi életben minden területen lehet, vagy kell tudni alkalmazni. Így van, igen. igen. Ezt egyébként hogy tapasztalta, hogy ezt a, egy olyan közegben, ahol nincsenek talártársak, akik ugyanígy gondolkodnak, és nincs meg az a, hogy mondjam, talán a diákok részéről is van ezeknek az elveknek egy elfogadása részükről? Tehát ők erre elméletileg föl vannak készítve, vagy pedig ők ezt meg kell, hogy tapasztalják? A tanártársak? A A diákok? A diákok. Uh -huh. Én szerintem ők spontán módon élvezik ezeknek a hatását. Tehát ők, tehát ők nem látják, nem kell, hogy a mögötte az elméletet, nem, nem. hanem ők, nem. ők a, a, a hozzáállásban látják a különbséget. Így van. Más így. válaszokat adunk, akkor mások így. Mi Történik az... akkor, ha ugyanezeket az elveket mondjuk egy más szituációba kerül, és ott kell... Hogy ott lehet-e, vagy tudja alkalmazni. Hát mikor, hogy? család hát... ez saládi, de lehet az egy, akár egy... Abszolút, minde... szerintem nincs pedagógusok, olyan. Ugye a pedagógusok most uh, jogosan föl vannak áborogva, de, de vajon képesek-e ezt olyan módon kommunikálni, hogy ebben meglegyen ez ezek a fajta bölcs uh, elvek? Erre törekszünk, Szerintem. Uh -huh. Tehát aki erre a Rodsajszi útra uh -huh. adja a fejét, az, az valahogy a, ennek az erőszakmentességnek uh -huh. is elkötelezte magát, uh -huh. és nagyon sokszor uh, kerülünk abba a helyzetbe, hogy nem tudunk megoldani egy problémát, de uh -huh. akkor ezen az módon nem tudtuk megoldani. Tehát, hogy... Hát, nagyon változatos ez is. Tehát a, a helyzettől függ, én tőlem főg, a partnertől függ, lehet, hogy egy kis időt kell odaadni a másiknak, meg magamnak, de. lehet, hogy valami van, amit tényleg nem tudunk megoldani, és ezt kell elfogadni. Uh -huh. van olyan, de egy iskolában például lehet egy munkahelyen is. Ezek lehetnek olyan dolgok, amik, hogy mondjam, időhöz kötöttek. Tehát, ha valaki valamit mondjuk egy időre nem teljesít, és ezt a problémát, ezt nem lehet a végtelenség, mondjuk elnapolni, hogy na jó, akkor még egyszer, jó, Mindig mérsz, változik hogy hogy, mikor... valami, tehát nem, mm -hmm. ugyanaz, nem ugyanaz lesz a helyzet. Most ha arra gondol, hogy mm -hmm. mondjuk megbukik valaki, Igen. tehát egy év alatt nem tudja elvégezni mm -hmm. azt, a, azt a tananyagot, a, akkor sem a következő évet nem ugyanaz a gyerek kezdi, mint az előző évet kezdte, mm -hmm. hanem, hanem dolgok változtak benne, és még nem ért az út végére, még nem tudta megcsinálni azt, ami mind a gyerek el akarja végezni az adott évet, tehát én uh -huh. még olyat nem találtam, aki, uh -huh. aki totálisan hidegen hagy, hogy uh -huh. ő sikeres, vagy nem. Olyan van, hogy még nem, nem sikerült, vagy az a, az a kudarc most még kell neki, hogy uh -huh. valamit nem csinált végig. De nem ugyanabban az állapotban kezdi a következő évet. Ilyenkor... Ha jól csináltuk, akkor valami változás van benne. Ez a dolog, ugye egyre nehezebben fér bele egy nagyon szigorúan szabályozott iskolai rendbe, mert akkor ez azt jelenti, hogy a gyereket sokkal először szakasz személyesebben kell kezelni, és valahogy nem. Tehát valószínűleg a gyerekek egy jó része nem illeszkedik a talenthöz, tehát annak a megszabott fordulópontjaihoz mm -hmm. képtelen illeszkedni. Ami, ami egyébként mondjuk az is egy kérdés, hogy vajon az ilyenfajta úgynevezett sikertelenség amit mondjuk ugye van nagy vita van róla, hogy a gyerekeknek hány éves korukra kell megtanulni mondjuk olvasni. És akkor, tudom én, irreális időtávokat tapasztalnak ha, tudom, az első-második osztályban, ugyanakkor néhányan még a nyolcadikban se tudnak olvasni, és a, a funkcionális analfabetizmus az, az egyre Aha. nagyobb. Tehát valami iszonyatos problémák vannak a, a, a, az ilyen módon megszabott teljesítmény lépcsők, itt elvéreznek egyszerűen az emberek egy része elvérez, és az egész életébe fogja ezt ö, ö, ö, inni ennek a következményét. Miközben, és ez a kérdés, hogy, hogy vajon mennyire lehet ezt rugalmasan kezelni, vagy lehet ezt, hogy hogy csinálják? Én azt gondolom, hogyha egy tanár egy hagyományos iskolában, hagyományos keretek között ezeket az értékeket ugyanúgy magáinak vallja, akkor már jobban állunk. Tehát lehet, hogy nem tudja személy, személyre szabni a tananyagot, meg 30 embernek nem lehet ugyanazt a folyamatot végigvinni, mint ami, ahogyha ő öttel dolgozik, ez mind természetes, de ma, maga az emberi megközelítés, vagy a... a a diáknak diák, tehát emberi mi voltának a, a tiszteletben tartása, ha ez megtörténik, akkor már olyan nagy baj nem lehet, legfeljebb most egy kicsit ember megy az angol. Csörenden megint nem csütanok, fények, megkop. a szél dősen táncol, s ágak verik az ablakon. Föltötjük a Demokrácia most műsorát, itt a Civil Rádióban Bányai Géza vagyok, Csizmazia Katalinnal Rogers Akadémia vezetőjével. Röppant érdekes témánk van. A Rogers iskolák és a Rogers féle hozzállás Megközelítés. Megközelítés, igen. <gül> és itt én ugye próbáltam azokat a pontokat, amik elhangzottak összefoglalni, hogy mik ezek, mik ezek tulajdonképpen, csak azért, hogy ez erre érdemes figyelni, hogy bizalom, személyes ítelesség, pozitív odafordulás, empátia, nyílt kommunikáció, és ez a kliens elv, amire azt mondta nekem, hogy non-direktivitás, <gül> ugye? Ez egy kicsit ilyen szakszerűbben hangzik. A a kommunikációról még egyáltalán nem esett szó. Igen, mert az én számomra legalábbis, hogy én így uh -huh. magam számára értelmezem a, ezeket az e, egyébként nem olyan nagyon könnyű, könnyen megérthető és gyakorlatban áttehető elveket, ez, ez egy praktikus dolog. Tehát az erőszakmentes kommunikációról nagyon sokat uh -huh. beszéltek, és volt rogers egy tanítványa, Thomas Gordon, aki ezt könyvekben, tréningekben meg is fogalmazta, csinált belőle egy 30 órás tréninget, ez uh -huh. úgy megtanulható, aztán gyakorolható, aztán újrajávigezhető a tréning, és uh -huh. annak idején, amikor én ezzel ismerkedtem, akkor számtalan, vagy nem tudom, öt vagy hat szülő vettem részt, aztán jött a tanártréning, aztán van uh -huh. vezető tréning. Mert először a saját gyerekei igen. kapcsán kezdtem. Igen, uh -huh. igen. Úgyhogy amikor sétáltunk a férjemmel, és fogtuk a, akkor hat éves uh -huh gyerekemnek a kezét, és egy kis csönd volt, akkor egyszer csak megkérdezte, hogy és erről mit mond Gordon? Mert hogy ez egy ilyen mm -hmm. be, bevett, mm -hmm. tehát tanulgattuk ezt mm -hmm. a dolgot, tehát tényleg hosszan. És hát x év alatt oda az ember, hogy kevesebbet hibázik, mint ha nem gyakorolna. Na és a, ez a kommunikáció, ez a nyílt kommunikáció, ez miben, miben át képpen? Elsőre ez azt jelenti, hogy jó, megmondom a magamét. Hát ez az egyik fele, ilyen. és egyébként meg nagyon figyelek, hogy ez, hogy érinti a másikat, és uh -huh. mit mond ő. Tehát ez egy ilyen pingpongozás. Uh -huh. Mond valamit, amit én értelmezek, de oda teszem, hogy én mit gondolok róla, tehát nyíltan kimondom azt, ami bennem van, érzéseket, gondolatokat, uh -huh. minden egyebet, és a másik uh, törekvésem pedig az, hogy nagyon értsem, amit uh, a partnerem mond. Ennek tehát a kettő, az együtt jár. hogy mondjam csak az erőszakműntes kommunikáció, ugye a -féle, ez ott van egy egészen zsiráfnyelv, ez ahhoz hasonlít, valami? abszolút ugyanaz, vagy, vagy egy másik értelmezése uh -huh. ugyanannak a dolognak, igen. Ott az meglepett benne, hogy annak a, a, ott ők, hogy mondjam, úgy éreztem legalábbis, hogy ott ilyen ö, kommunikációs fordulatokat tehát vannak olyan, mm -hmm. olyan nyelvi fordulatok, amivel most megpróbálom elmondani, hogy én mit érzek, és ez egy kicsit olyan körülményesnek hangzik először, valószínűleg mire természetes lesz, hogy sok időnek el kell tenni, de csak hogy a gondolatot segítse. A, a bank esetében mondjuk egy iskolában, ezt én nem hiszem, hogy ezt meg lehet semmi, nincs beavatva ilyen értelemben a diák. Hogy tanítja meg neki ezt? Én azt gondolom, hogy a, a nem, nem kell beavatódnia. Tehát ő, ő, ő velem úgy kell, hogy találkozzon, vagy akkor vagyok leghatékonyabb, hogyha úgy találkozik velem, hogy én ott vagyok teljes személyemben, mm -hmm. és én megközelíthető vagyok az ő számára. Tehát ő érzékeni, hogy én, amit a szavaim mondanak, meg amit a gesztusaim, meg a, az egész testbeszéd mond, az az egybevág, vagy nem vág egybe. Uh -huh. Ha egybevág, akkor nincs probléma, akkor tudja venni a szavaimat. Ha, ha azt érzi, hogy én nem mondom ki, vagy nem, vagy csomagolok, vagy mit uh -huh. szoktunk mondani, hogy vattázom uh -huh. a, a mond, mondandómat, akkor, akkor valami ott nem stimmel. És ez a nem stimmel erre reagálni fog. Uh -huh. De nem csak a diák, hanem a közértes is, meg a, uh -huh. a taxisofőr is. Tehát, hogy érezzük, amikor a másik valamit nem mond ki. van tipikus iskolai példa, ugye, hogy valami rosszat csinálnak a gyerekek, és nem mondják meg, hogy ki tette. Uh -huh. Azt például, hogy oldják meg. Mindig, mint most olvastuk, hogy összerondították a vécét a gyerekek, és aztán a tanárok valamelyik iskolában úgy döntöttek, hogy akkor kitakarítatják velük a WC-t, ami persze a szülők egy része fölábrott, egy része ünnepelt, hogy végre megtanítják a gyerekeiket a tisztaságra, és végre a pedagógus azt csinálja, ami a dolga, úgymond, és nem csak kézé, de mások meg, meg kiakadtak, hogy hogy szabad a személyiségi jogokat sérti, hogy, hogy a maga után kitisztítsa a gyerek, mert nem ő tette, hanem valaki, akit hm. nem árultak el, mert, mert a gyerekek nem árulják el. Tehát itt Én úgy érzem, hogy ez egy például ez egy tipikus, ilyen, ilyen őszintességi, bizalmi és egy kommunikációs probléma is, mert, mert a, a hagyomány ugye sok sokan le is írták, ugye az, hogy jön a a kollektív büntetés, és egy igazságtalanság, és uh -huh. mindenkit tizének, mindenkit ö, bűnösnek tekintenek, ami, ami utána aztán végleg elrontja a helyzetet. Uh -huh. Én nagyon régóta nem vagyok már abban a környezetben, amiben... Uh valami mást kell alkalmazni, mint amit mi megszoktunk uh -huh. az akadémián, és igyekszünk uh, egy olyan környezetet biztosítani, ami ki lehet mondani, hogy, uh -huh. hogy ki volt, vagy ha nem. Nem kell magyarul a gyereknek sem félni attól, hogy igen, hát, ez így túl igen, szép, mert azért tartanak időnként, talán. meg uh -huh. van, amit bevallanak, van, amit nem, van, amit uh -huh. el, elvállalnak, van, amit nem, uh -huh. tehát mi is találkozunk olyannal, hogy, ja, hogy, lehet, hogy nem berül ki, ki, hogy ez? félelemérzést, hogyha nem, nem, meg lesz büntetve. Ha hát meg egyáltalán, uh -huh. ha, ha, ha ki tudjuk alakítani azt, hogy az ciki, akkor, akkor az neki is ciki lesz, és uh -huh. akkor nem biztos, hogy odaáll, és azt mondja, hogy én voltam. De ha egy, kettő, három alkalommal megtörténik az, hogy hát vannak -e ennek teljesen logikus következményei, amikor valami, valaki valami olyat csinált, aminek nem, tehát maradandó következményei vannak, és ha megérzik azt, hogy ebből nem egy ilyen, nem, nem direkt a a tanári hatalmat élvezve uh -huh. büntiket fogunk a nyakukba nyomni, hanem az van, hogyha ott, ott leverted és eltört, akkor az a valamit csinálni kell, mit lehet vele uh -huh. csinálni. Nagyon sok ilyen történet van, és én, én magam ezeket nagyon élvezem, mert mindig uh -huh. egyel közelebb jutunk uh -huh. ahhoz, hogy ahogy a családban is arra törekszünk, hogy, hogy a nem, nem éppen a legjobb pillanatainkat is hát a másik elfogadja. Ez nem vezet olyan fajta engedékenységhoz, hogy na jó, majd legközelebb, majd nem csinálod, de, de közel mondjuk nem kell megtéríteni a kárt, mondjuk. Hát az nem igazságos mm. dolog, nem? Tehát, hogy... Hát nem igazságos, de valahogy hogy mondjam, avval a szemlélettel, amikor, amikor lecsapunk a másikra, hogy ezt na, akkor teztetetted, és akkor jól ledorongoljuk, ahhoz képest bármilyen fajta ilyen lágy megközelítés, azt, azt a azt az érzést kelt az emberbe, hogy hát akkor talán ennek nem lesz foganatja. Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek vágyják az igazságot, és amikor ennek közelébe kerülnek, akkor azt, azt meg is ragadják annak a lehetőségét. Tehát nem akarnak feltétlenül elbújni. Uh -huh. Vagy van olyan, amikor mi, mi kevésbé, vagy mi, mi jobban tartunk attól, hogy mondjuk például van egy ilyen esély, hogy szabd meg magadnak, hogy hol, hol van az a megoldás, ami neked megfelelő, és uh -huh. mégis a dolog elrendeződik. És akkor van, amikor sokkal szigorúbbak magukhoz, Igen. mint ilyen. Uh -huh. Tehát emlékszem egy ilyen esetre, amikor egy olyan helyen valami medence volt az iskola közelében, ahova nem szabad ott menni, és akkor amikor valaki odament, ki is derült, hogy kicsoda, és akkor ki kellett e, találnia, hogy mit csinál ezzel. Tehát, hogy hogy, hogy tud egy szabályszegést valahogy a Én számunkra találkozik. is. És azt találta ki, hogy ő akarta rendezni az, az akkori Rogers napon a, a bulit, és hogy ő akkor ezt most nem rendezheti. Uh -huh mert hogy nem volt felelősség teljes azzal uh -huh. a dologgal, akkor most uh -huh. egy ilyet nem vállalhat be, és mi meg ott, hát ugye ez az egész iskolát érintett, hogy elmarad a buli, tehát mi próbáltuk kimosni, hogy ez egy kicsit sok, meg túlzás, Aha. meg nem tudom, de, de hagytuk a végére, Aha. és valóban ez, ez az ő számára, uh -huh. tehát teljesen logikus volt, uh -huh. hogy a, a felelősséget ha oda teszem, akkor ez... Ez egy kicsit azt is jelenti a számra, hogy akkor ez valami út lehet például olyan esetben, nem tudom, hogy persze milyen, a, a milyen hátterű gyerekekkel foglalkoznak, de hát alapítványi iskola miatt valószínűleg nem a legszegényebbekkel, de Igen. vajon azok a nagyon szegény sorban fölnövő gyerekek, akik tulajdonképpen hát egy reménytelen életet látnak maguk, körül is a szüleik már esetleg generációk óta például nem kapnak rendes munkát, elszegényedtek, mm. kis faluba vannak valami, ahol, ahol azért a, a bűnözésnek, a, a, a bűnözés maga megélhetés lehetőségét jelenti, tehát ez, ezt, ezt nehéz az ő szemükben bűnnek látni, hisz valahogy mm. meg kell szerezni tudom én, az ételt, vagy ezt, vagy azt, hogy, hogy vajon, vajon elérhető-e az, hogy akár egy ilyen nehéz háttérből jöve is, egy jó megoldást tudjon találni, ami őt nem viszi a reménytelen bűnöző életformába, mondjuk, hanem valahogy ki tudja nyitni maga előtt a, a, az utat a, a, a, arra, hogy tovább tudjon lépni. Megmondom őszintén, semmilyen tapasztalatom ezzel uh -huh. kapcsolatban nincsen. Tehát mert Én azt gondolom, nagyon... hogy ez sem uh -huh. egy, tehát ez az egész Rogers-es megközelítés sem egy varázspálca. Uh -huh. Ennek is megvannak a határai bennünk is, meg uh -huh. a helyzetekben is. Fogalmam nincs, hogy ez, uh -huh. ez ilyen típusú környezetben felnőtt. Ez mondják most, ugye, amikor őszintén megmondja, hogy nincs fogalmam. Mert... Hát nincs fogalmam. <gül> tehát... oké. Okay. Nem, mert... nem tudok erre. Sok tehát... tudóságosan ember azt mondaná, hogy így, meg úgy, meg és mondaná valamit, mert erre válaszolni kell. Okay. Tehát nem, jó, nem, nem, jó, nem. voltam még ilyen helyzetben, nem tudom. Jó, ez a jó válasz. <laughs> e, akkor térjünk rá a Rogers Akadémiára, amit ha valaki fölöm, hogy hogy van a holnapjuk címe? Rogers Akadémia. rogersakadémia.hu Igen és ott az első menüpontból találtam egy jó leírást, kicsit-kicsit az el van mert még van egy almenüpont, de mindegy, de egy nagyon izgalmas, és rájöttem, hogy ez valami zseniális dolgot csinálnak, mert ez a Rogers Akadémia azt jelenti, hogy hát ez középiskola volt régen, és hogy ebből lett a Rogers Akadémia. És akkor a fejem, hogy most, akkor még kell a középiskolát akadémiának hívni? És akkor ott rájöttem, hogy maguk sikerült a konumbusz tojását feltörni, vagy máshogy második oldalára rakni, vagy nem is tudom, hogy milyen példát mondjak, hogy ö, magántanuló csoportja, vagy hogy működik ez az iskola. Igen, így. Tehát, tehát Betarták tulajdonképpen az állami előírásokat, mert magántanulóként le kell vizsgázniuk a gyerekeknek, és kell számot adniuk arról, hogy, hogy mit értek el. Ugyanakkor nem kötelesek alkalmazkodni menet közben. Ugye, ha jól értettem van, azokhoz az előírásokhoz, amik, amikben például ezek a gyerekek nem tudnának teljesíteni. És talánok... Talán, Azért részemről okosabb ezt így megfogalmazni, ez nem egy politikai hozzáállás, hanem ez a gyerek iránti, nem is tudom, tisztelet vagy valami, hogy az az ő fejlődési útján haladhasson, ne pedig egy ilyen elképzelt... Ö, ö, hogy mondjam, ilyen... Olyan diákokkal dolgozunk leginkább, akik valamiért azt a keretencet magunknak szűknek találják. Tehát, tehát van olyan köztük, uh -huh. Igen, van olyan köztük, akik egyszerűen csak az a baj vele, hogy zseni, uh -huh. tehát annyira okos, hogy unatkozik. Igen. És akkor ez a kölök is itt van velünk, meg az a kölök is itt van, aki lassú, uh -huh. vagy körülményes, vagy valami disz miatt nem tudja, nem komfortos uh -huh, neki. Uh -huh. És akkor tanulóként uh, uh, élnek az iskolába velünk nappal. De mégis ha van egy kis időre, őket És Igen, ugye? segítjük uh -huh. őket a vizsgára felkészülésben, és ennek egy ilyen napali tagozatú formát találtunk. Tekők uh -huh. bejönnek, vagy 9 vagy 10-re, attól függ, hogy a pacsírták, meg a bagjuk is. Én például mindig elkésztem az iskolát. Minden áldott napon. A 10 órán is el lehet késni, Igen. tehát hogy ez, ennek is megvan a módja, hogy uh -huh. hogy kezeljük, de vagy 9 vagy 10 uh -huh. jönnek, és vagy 3 vagy négyig vannak, attól uh -huh. függ, hogy mikor érkeztek, és nincs ez a semmi baj, aki valaki lassabban kell, és a délutánnak. És se, akkor mit csinálnak közben. Tanórák vannak, vagy hogy adják meg. Vannak tanórák és vannak önálló órák, amikor olyan saját dolgukat csinálják, vannak kreatív felajánlott órák, szabadon választhatóak, vannak vizsgafelkészítő pillanatok. Szóval nagyon sokféle foglalkozásban vesznek részt, vannak 30 perces, 60 perces, 90 perces foglalkozások, uh -huh. és van egy olyan nap, amit nem is az akadémián töltünk, hanem járjuk Budapest utcáit minden pénteken, uh -huh és mindenhova benézünk, ahova be lehet nézni, tehát Igen. körülbelül két program fér be egy péntekbe, uh -huh. és az állatkertől a híd alá megnézzük a híd szerkezetét, uh -huh. vagy voltunk a Picasso kiállításon. Uh -huh. tehát ahova lehet, amit ez a két és fél milliós város uh -huh. kulturális kincsben nekünk felajánl, azt mi megyünk és megnézzük. Uh -huh. És akkor a leg, legváltozatosabb programoktól, a falmászástól kezdve a, a interaktív foglalkozásokig, vagy a Trefford gimnáziumban járunk, órára, mert lehet. Tényleg? Tehát ott, ott van egy... Fogadták. Nem minket feltétlenül, hanem van egy-két ilyen kiemelt felturbózott labor, amit, amit mások is igénybe vehetnek. Aha. Tehát... Például mi is igénybe vehetünk pénzért persze, tehát okay, van ennek okay. egy önkétsége, de... akkor, ön de... akkor nincsenek megfosztva attól sem, hogy, hogy mondjuk tényleg egy laborban gyakorlatokat elégezzen. Vagy a, az állatkertben a biológia labor. Ilyenkor igénybe tudnak venni olyan tanárt is, aki nincs magukkal állandóan, tehát mondjuk egy, egy kémia mert, hogy van -e kémia a, a, labor, tanárjuk, a labornak van tanára és is. És akkor segít. És akkor tehát ő tartja akkor az órát. Meg, Így van. Tehát eltúl. a gyerekeinket meg kell uh -huh. tanítani arra, hogy, hogy nem mi vagyunk pusztán a tanárok, hanem még uh -huh. millió és egy tanárok van, mert az, is, az a hídmester is uh -huh. egy tanár abban a pillanatban, uh -huh. aki a láncítat uh -huh. karban tartja, tehát akkor rá kell figyelni, és mindegyik ilyen programnak van, uh -huh. vagy sok programot nem mi nem mi készülünk rá, hanem szakemberek. Más is mondjuk. mondjuk ah a... úgy vesszük, hogy jó, hát nekünk minden héten volt mondjuk egy vagy két kémi be mert más olyan vagy más, hogy van. Én nemrég egy sem gyerekeknek nem volt kémia orája, a német iskolában jött, és nem volt kémia, meg fizika óra. Minden lehet. Úgyhogy be is volt, amikor az egyetemre jelentkezett, mert pszichológusnak jelentkezett, és valami kellett volna, és akkor még meg kellett valamit valami tanulnia, mert valamiért azért azt kell hozzá. De a lényeg az, hogy, hogy de talán elég az egy magántanulónak? Vagy, vagy intenzívebben tud tanulni, mint mondjuk járna a kémia órákra és, és végülni azt, hogy a másik felelés, és a többi, és a többi. Hát én szerintem nagyon hatékony lenne a, a hagyományos rendszer, hogyha a gyerekek fejben ott lennének azon uh -huh. a hat órán folyamatosan. Hogy ez elvárható-e tőlük, azt nem tudom. Én biztos, hogy nem voltam ott a, a hat órából a felén se. Uh -huh. Tehát mindenféle volt a fejemben a, a 12 év összes órája uh -huh. alatt. Itt nálunk pedig egyszerűen, amikor azzal foglalkoznak, akkor azzal foglalkoznak. Amikor meg mással foglalkoznak, akkor nem kell úgy csinálni, mintha azzal foglalkoznának. Uh -huh. Tehát mondjuk a történelmet, ami egy nagy anyag, 9 és 10 -ben, egy hónap alatt meg lehet tanulni valóban. Uh -huh. Hogy 11 is meg lehet-e már tanulni, az egy nagy kérdés, mert ott nagyon megnő a, uh -huh. a tananyag, de van, aki meg tudja tanulni. Uh -huh. És leginkább saját magát tanulja meg az ember. Tehát van olyan volt olyan diákunk, aki biológiában olyan háttérrel rendelkezett, hogy két év alatt, vagy két évet is megtanult egy év alatt, de a történelmet az csak öt hónap kemény minden hónapban egy vizsgával, tehát öt részben tudta letenni. Tehát nagyon különbözőek vagyunk. Remove, like a lover's soul Upon the fields of body Feel her body rise When you kiss her mouth Among the fields of gold I never made promises like that, And there have been some that I've broke a Demokrácia Most című műsorunkat. Bányai Géza vagyok, Csizmazia katalinnal nál beszélek, Rogers Akadémia vezetőjével beszélgetünk, és most már Rogers Akadémiáról beszélhetünk, ugye, ami egy, egy rendhagyó középiskola, ezek szerint, mert, okay. mert nem nem hát igazi iskola, de nem nevezik iskolának, mert csupa magántanuló jár bele. Okay. Hát ez, ez a, ez a Na, Már mondja. Magyarországon is létezik az a természet, hogy nem iskola, így egybe. Így, hogy nem iskola? Igen. Ilyen tanulóközösség. Tanulóközösség, igen. Például. De azért ez egy nagyon jól megszervezett és, és kitalált közösség, hisz ezeket a gyerekeket el kell, párhuzamosan kell ö, tudni vinni a, az anyai iskolájukban lefektetett terv szerint is tulajdonképpen, igen. ugye? Ami ha jól gondolom, akkor különböző tanterveket is mert ha különböző iskolákból jönnek, akkor ott lehet még eltérés is. Így van. Ugye, bármennyire azonos eltérések mégis azért vannak. Az a Plusz még lehet, hogy kell maguknak egy tantervet, mert hisz valahogy maguk nem fognak annyi óráteg úgy tartani, tehát Ez máshogy így van, kell csinálni. Igen. Igen. Az a, a trükkje, hogy megpróbáltuk az egészet megfordítani, és azt mondani, hogy ő legyen felelős azért, ami az ő dolga. Uh -huh. De ehhez megkapta a döntési jogokat is. Uh -huh. Tehát nem mit találjuk ki azt, hogy mikor vizsgázik, miből vizsgázik, azt ő leegyezteti a saját iskolájával, és mi felkészítjük erre a, ezekre a vizsgákra. Három kötelező tantárgyat tanítunk, ahogy úgy mondjuk egy alternatív iskolában tanítják, ez a matek, az angol és a szociális alapismeretek. Ez micsoda? A szociális ez alapismeretek. Nagyon, nagyon, igen, igen. Ez az egész Rogers dolog. Mm -hmm. Tehát a konfliktuskezelés, önismeret, oh. társismeret, mm -hmm. mindenféle olyan tartalom, ami úgy az életünkből kinő. Tehát Azt ők hogy tanulják időt, Milyen módon tanulják azokat? Egyrészt időt... Adunk annak, minden héten van óránk, tehát időt adunk annak, hogyha valami konfliktus van. Azt nem szünetben kell megoldani, uh -huh. meg ott marad plusz időben. Egy nagyon-nagyon egy szuper osztályfőnöki órának fel meg? Is. Uh -huh. Igen, uh -huh. is. És az, azt, azt akkor végigvesszük, és, és mindig kicsit közelebb jutunk egymáshoz is. Uh -huh. Van ennek, lehet, nem uh -huh. biztos, hogy van, de lehet egy elméleti része is. Tehát uh -huh. olyan szociális tartalmakat tanulni, amit, amit jó, hogyha egy felnőtt ember tud, Ha tudjuk mi az, hogy Maszló piramis, és erre utalni mm. is tudunk, hogy... Ez fontos, ezek a dolgok, és ez soha nem esik szó az iskolában. Igen, Igen. de közben meg, hogyha mm. nagyon éhes vagyok, akkor nem tudok a kémiaira figyelni, Igen. tehát ez, ez, ez is, ez, ez nem baj, ha megosztjuk a gyerekekkel, vagy mm -hmm. a diákokkal, hogy, hogy ennek helye van, mm -hmm. hogy be tudja tenni az életébe, vagy hogy nem tudom, nagyon sok olyan rendszert tanítunk, ami, amik... Ugyan mi régebben szociális alapismeretekből érettségiztettünk. Két ilyen, ilyen középiskola volt, mi voltunk az egyik. Tehát mm -hmm. Erre például van egy tantervünk, hogy mennyiféle megközelítésből lehet mm -hmm. ezekhez a tartalmakhoz eljutni. Mm -hmm. Van, aki élvezi azt, mm -hmm. hogy a jóari ablakkal megismerkedett, mert egyszer csak rájön, hogy ja, hát akkor van egy közös hangunk már, vagy egy közös, mm -hmm. közös nyelvünk, hogy akkor Mértem. ezt, ezt csináljuk. Végül is akkor csak beavatják. A... Ezt nem feltétlenül, tehát nyilván egy hetedikes gyereket nem fogunk ezzel traktálni, de, ez szerenki, de amikor tizenegyedikben, valaki akkor, már érdeklődik. Akkor úgy érti a tanárt is, hogy aha, mert akkor is tudja, hogy ő mit csinálja. Igen, de lehet, hogy csak uh -huh. praktikusan alkalmazzuk ezt, tehát nem mondom ki, hogy ez most a Maszló piramis, hanem azt mondom, hogy nem tudok figyelni rá, a halok. Uh -huh. És akkor ez, ez, ez, ez praktikusan érti. És inkább így 11-12-ben, amikor elkezdődnek érdeklődni már a, a felnőtt kapcsolatok, vagy felnőtt rendszerint rend, rend, rend is, akkor lehet nekik mutatni az utat, hogy erre lehet tovább menni. Uh -huh. a most jöttem rá, nem tudom, hogy igazam van benne, de akkor ezek szerint, ha valaki itt nem sikerül a vizsgája, mondjuk egy évfolyam vizsgája, akkor őtől nem bukik meg, mert ő nincs benne abban az iskolában, és senki sem fogja mondani azt, hogy megbuktál és vissza ugyanabba a közösségben, mert ő marad a saját közösségében. Nálunk nem bukik meg. De hivatalosan az van, lehet, hogy, hogy évet kell ismételni. Igen, de az, az akkor valószínűleg érzelmileg az ő számára ez, ez csak egy olyan, mint hogy mondjuk nem sikerült, talán tudom én az autóvezetési vizsgán, és újra nekiugrunk. Lehet ilyen, ilyen Amitől az ember lehet. nem. nem érez. Azért nem örülnek. Tehát, hogy Igyeksz igyekeznek. a öm... szülők lekező, Igen, ez, ez is nagyon változó. Kerül, tehát nagyon, nagyon uh -huh. sok szülő ö, beáldoz egy, egy évet, mondjuk azért, Aha. hogy valami errendező. Az a szülőknek ez elég nagy aranyagi megterelést jelent. Ez így van. Igen. Ugyanakkor nincs, pedig nincs az történik, hogy. A ugye? Nincsen. Nincsen. Uh -huh. Tehát ezt a szülők tartják fent igen. az akadémiát. Ugyanakkor azonban az történik, hogy egyszer csak jön hozzánk egy, egy család, aminek a mindennapjai már tényleg mindig arról szólnak, hogy, hogy nem teljesít az ő gyerekük, és egy idő után így, így egyszer csak jön a szülő, hogy hát vacsorázunk, és vacsora közben nem a matek van szó, hanem hogy mesél, és uh -huh. egyre többet tudunk meg róla, uh -huh. és visszaáll egy kicsit a, a kommunikáció a, a, a gyerekekkel, és most már érti, hogy miért így, meg így reagált akkor és akkor. Uh -huh. Aztán persze ebben megint lehetnek hullámok, hogy igen, de hát azért még mindig nincs meg a kémiai jegye, tehát uh -huh. hogy ez nagyon a változó. A szülők és mennyire nagyon... vannak ebbe belevonva, mondjuk gondolom szándék szerint bele lennének vonva, hogy ők mondjuk ne tegyék azt, hogy mondjuk az iskola ezt a nagyon pozitív polzállást tanúsítja a gyerekkel otthon, meg esetleg pont, pont ennek az ellenkezője történik, és, és van egy ilyen mondjuk egy durva számonkérés, vagy a nem A rendszerünk mert... két részből uh -huh. áll, és az első az egy szülővel való beszélgetés, Igen. hogy egyáltalán hasonló gondolatkörben Gondolkozunk-e a nevelésre az oktatást. Az igazeket azért értiniek kell. Nagyon? Igen. De meg kell igen. Igen. Tehát hasonlóban kell valahogy gondolkodnia, de hát szóval nagyon sok ilyen szülő van, aki, uh -huh. aki e ezeket saját maga számára is fontosnak tartja. A második lépcső pedig az, hogy a diákot várjuk. Háromnapos próbaidőre uh -huh. nézze meg hogy yeah. hova fog tartozni, mm -hmm. döntse el, az az első mm -hmm. döntés, az első fontos döntés, amit ő hoz, hogy ő ide akar tartozni. Mm -hmm. Ehhez amit tudunk, megmutatunk magunkból, tanárokat, mentorokat, hangulatot. És bármikor történhet? Igen, folyamatosan. Tehát nincsen kezdett meg. Sőt, nyáron is meg. Nyáron nem, mert ugye mm -hmm. meg kell néznie azt, hogy, hogy mihez kapcsolódik, tehát akik nyáron jelentkeznek, azoknak sajnos meg kell várniuk a szeptemberi évkezdést. Mert azért szeptemberbe kezdenek. Igen, mm -hmm. mi betartjuk ez ugyanannyi mm -hmm. tanítási napot mm -hmm. töltünk a gyerekekkel, mint, mint mm -hmm. a... De akkor ez tulajdonképpen annyiból segít nekik, hogy ők ő, nekik olyan élesen nem jelenik meg, hogy ők egy nem iskolába járnak. De mégis, hanem azt inkább úgy gondolhatnák, mint hogy egy nagyon jó iskolába járunk, vagy egy nagyon szabad van, iskolába Van, aki iskolába így járunk. gondolja, van, aki úgy. Egy, a Vincelér mm -hmm. utca egyik társaságának egy lakását béreljük, tehát mm -hmm. az nehéz iskolai, iskolai körülménynek tekinteni. Egy lakásban vagyunk, egy háromszobás gyönyörű mm -hmm villaépületben egy, egy lakást bérlünk, és ez már önmagában meghozza, hogy akkor más környezet, más, uh -huh. más, hogy van jelen. Van, akinek hiányzik egyébként, vagy aki úgy érzi, hogy ő kilóg a világból azért, mert, mert egy lakásban van az iskolája, uh -huh. és van, akinek nagyon örül. Uh -huh. Tehát nagyon-nagyon változatos az, ahogy ők erre reagálnak, de minden esetre rögtön a belépéskor már egy más közeg fogadja, és más, más válaszokat is adunk problémákra, kérdésekre. Tehát egy hosszú, hosszú ideig Ugye a, a, a figyelem és a csodálkozás az, ami jellemző az, a, azokra, akik újként hányom, csatlakoznak. Hányom. Hány csoport van, vagy hogy kell ezt elképzelni? Egy csoportunk van, jelen pillanatban 15 fővel. Uh -huh. van, van ennek egy ilyen optimális létszáma? Vagy Valahogy így, ez a 15-20 fő, az, ahogy jól, jól tudunk együttműködni, ez egy eskor van. És a gyerekek egymást is tanítják? Igen. Uh -huh. Tehát ez akti... Kicsik nagyok, nagyok, kicsit, mindenki. Igen? Mindent, igen. Hát van például egy, egy, majdnem minden csoportban van egy olyan gyerek, aki nagyon tud valamit. Tehát nagyon járatos, hmm. vagy olyan jártas. A... Igen, igen, és akkor ő simán megtart olyan biológiaórákat, amihez én hozzá se tudnék szagolni. Hmm. Mert ő abban van van. És tulajdonképpen, van, mivel van egy küls ö, ö, vizsga, ezért ö, mindig le van tesztelve, hogy ő tulajdonképpen jól tudja. Igen. Tehát nem ha kell kéri, a... akkor csinálunk neki ilyen típusú teszteket. Igen. Tehát be is szereznek külön teszteket, vagy igen. hoznak egyet, Igen, mert meg írunk. Szóval uh -huh. Megvan a szaktanári gárda, nyilvánvalóan. Ja, hát, uh -huh. Tehát, hogyha ő azt kéri, hogy szeretné tudni, hogy a tizedikes kémia első felét tudja, hogy nem tudja, akkor a tizedikes kémia első feléből összeállítunk akkor mag, dolgozatokat. Mag, tulajdonképpen kapcsolatban egy csomó tanárral. Igen, igen. Akik besegítenek ezek szerint. Igen, óraadók, vagy, vagy hozzánk kapcsolódó önkéntesek, jól. igen. De mondjuk, hogy van az évfolyam? ez mondjuk négy év. Hatodikosa a legkisebb, és 12 Igen. Igen. De az úgy már elég nagy különbség, mondjuk akkor mondjuk egy történelem Igen. órát akkor, vagy az hogy tanulják? Mauktól tanulják? Tehát, é, nem. nem lehet, ott nagyon nem lehet például egy. egy, egy nem sok órát tartunk, tehát összesen 10 és 12 között négy nap tartunk órákat, amiben benne van az angola matek és a szociális alapismeretek mm. is, de minden más órán vagy más tantárgyból van egy készségfejlesztő óra. És mm -hmm. akkor, ha a történelem óra van, akkor mind a 14-en ott az egyik fiú nem jár be, de, tehát mm -hmm. ő csak vizsgázni áll. Mind a 14-en ott vannak, és mindenki a saját évfolyamának megfelelően kapja a tananyagot. Mindenki a térképhasználattal foglalkozik, mm. ez, a, ez a központi dolog, hogy térképhasznál, mm. most ezt tanuljuk, de azt, hogy a Habsburgok térképét nézi, vagy a török hódoltságét, vagy a második világháborújét, az már az évfolyamának megfelelő. Mm. És ez egyszerre lehet menedzser. Most csak kérdezem, mert lehet, mert annyira nem tudjuk elképzelni. Azért lehet, mert, mm. mert ha mondjuk ketten tanulják a második világháborút, vagy a 12 vagy 11-es könyök már tanulta az első világháborút, a 11-es meg most tanulja, a 7 is akkor tanulja, csak nem mm. azon a szinten, akkor ők össze tudnak állni, mert és akkor egyszer csak az lesz, hogy a, a 7-es fiú 11-es szinten tanulja meg a, az első világháborút, ami nem olyan nagy baj. Mert akkor meg tudja. Mert legalább a sajátját biztosan tudja, mm -hmm. igen. De van olyan, amikor egy kisebb kölök valamiért nagyon benne van egy anyagrészben, és ő tud újakat mondani a, a nagyobbaknak. Szóval nagyon, ez is nagyon változatos. És vannak -e olyan programok, amik mondjuk kívülállóknak szólnak? Mert ez valami olyan sem, ami azért úgy igényli az, hogy a társadalomban ez jobban benne legyen, nem? Mindennél nincsen erőnk, uh -huh. tehát hogy egyszerűen az energiák ezekre a fiatalokra uh -huh. koncentrálnak, tehát hogy nagyon jó a kérdés, és kellene ezzel foglalkozni. Most volt egy Rocsolyás nap, éppen múlt csütörtökön. Uh -huh. csinálok? rendszeresen minden évben egyszer van egy mm. ilyen Rogers-nap, meg, meg be lehet hozzánk egyszerűen jönni, és bejelentkezni, Tehát, és megnézni. ha csak érdekel, akkor uh -huh. fölhívja magukat, akkor azon a Rogers, rogersakademiahu RogersAkademia.hu. és minden. ott megtalálja mm. a, a elérhetőségünket, egyeztetjük az időt, mm. és lehet jönni nézni. Ú, így nem szoktunk kivonulni, és valahol itt megmutatni mm. magunkat, Valahogy ez még nem került bele a, a programunkba. Hát én nagyon köszönöm. Csizmazia Katalin volt ma a vendégem. Én staszom. Rocsászakadő a vezető, és én biztatok mindenkit, hogy legalább a honlapot tanulmányozzát, mert megéri, és hát akinek még gyereke vannak, talán az is megéri, hogyha elmegy és megnézi. Szívesen látunk mindenkit. Köszönöm szépen, és egy hét múlva Péterfi Ferenc lesz a demokráciamosban. Thank you. Láthatnád, eszedbe jutna most az a nyár. Könnt minden oldalán, üres oldalok csupán.